Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики Айзек Азімов Моє прізвище пишеться з літери «С» Маршал Зебатинський почував себе дурним Йому вважалося, ніби чиїсь очі дивляться на нього крізь немите вітринне скло, крізь щілини у дерев'яній перегородці. Очі ці стежили за ним. Тепер Зебатинський вже не покладався, ані на свій старий одяг витягнутий з хто зна яких часів, ані на загнуті вниз криси капелюха, якого він ніколи раніше не носив, ні на залишені у футлярі окуляри Він почував себе дурним А це поглиблювало зморшки на чолі І робило його обличчя дещо блідішим Чим у пізній молодості нелегковажать І ні за що на світі Зебатинський не зміг би пояснити З якої це рацію він Ядерний фізик відвідує Нумеролога! Ніколи, думалося йому, ніколи! Чорт! І самому собі він теж не міг би пояснити, з якої речі він тут. Ну, хіба що це пояснювалося тим, що він піддався таки на вмовляння дружини. Нумеролог сидів за благеньким столом, купленим, здавалося, уже не з перших рук. Жоден стіл настільки не знищиться, маючи тільки одного господаря. Майже те саме можна було сказати і про одяг нумеролога. Був він невеличкий на зріст і пронизував Забатинського чорними очицями, сяйливими та жвавими. «Серед моєї клієнтури, доктор Забатинський, іще не траплялися фізики», – сказав він. Забатинський спалахнув рум'янцем. «Ви ж розумієте, цей візит конфіденційний!» Номеролог посміхнувся так, аж зламалися зморшки у куточках його губів і нап'ялася шкіра на підборідді. «Осі мої справи конфіденційні!» – кивнув він. «Важаю за свій обов'язок про дещо вас попередити. Я...» «Я не вірю у нумерологію і не гадаю, що почну в неї вірити. Якщо це має значення, то кажіть одразу», – заявив вперто Забатинський. «Ну і що ж тоді? Вас сюди привело?» «Моя дружина вважає, що у вас щось таке може і є. Я прийшов сюди, бо, бо пообіцяв їй». Він знизав плечима. І відчуття власного глупства у нього іще більше загострилося. Ну, і чого ж ви шукаєте? Чого ви очікуєте і хочете досягти? Грошей, довголіття, безпеки. Чого? Забатинський поміркував. Що ж мені, зрештою, сказати, що мені тридцять і мені уже нічого не світить. «Я хочу! Хочу успіху і визнання!» – нарешті сформулював він думку. «Кращої роботи? Іншої роботи! Іншого характеру роботи! Тепер я лише частина команди, яка працює за наказом. Розумієте? Команди! Тільки до команди зводиться суть державних досліджень». «Ти просто скрипаль, один із багатьох, загублений у величезному симфонічному оркестрі!» «А ви, отже, хочете виступати соло?» «Я хочу вийти із команди і, і увійти до... до себе!» Заботинський відчув себе піднесено, майже просвітлено просто розповідаючи про свої відчуття якійсь іншій людині, а не тільки власній дружині. «Двадцять років тому, з моїми знаннями і моїми здібностями, я отримав би роботу на одній із перших атомних електростанцій. І сьогодні я, можливо, керував би однією із них, або ж очолював чисто дослідницьку лабораторію десь в університеті». А починаючи у наш час, скажіть, ким я буду за 25 років? Ніким. Просто одним із членів команди. Все так само буду ганяти свої 2% м'яча. Я просто потопаю. Тону у безіменному натовпі фізиків-ядерників. А мені... Мені хочеться місця на суходолі, якщо ви мене розумієте. Нумеролог звільно кивнув головою. Ви, сподіваюся, збагнули, докторе Забатинський, що я успіху не гарантую. На свій подив, попри брак віри, Забатинський відчув раптом разючу гіркоту розчарування. Не гарантуєте? А що ж тоді віза ви гарантуєте? Я гарантую поліпшення ймовірності. Моя праця має статистичний характер. Оскільки ви маєте справу із атомами, то я сподіваюся, що вам зрозумілі поняття і закони статистики. А вам, уїдливо запитав фізик, безперечно, я математик, і працюю за математичними законами. Я кажу так не для того, аби підвищити свій гонорар. Він у мене стандартний – 50 доларів. Але ви вчений, тому краще за інших моїх клієнтів зможете оцінити характер роботи. Я навіть радий, що маю нагоду вам пояснити». «Може, не треба, якщо ви не заперечуєте?» Почав відмовлятися від пояснень Забатинський. «Немає рації розповідати мені про числові значення літер, про їх містичний зміст і таке інше. Я не вважаю це за математику. Давайте краще, ближче до справи». «Адже ви сподіваєтеся від мене допомоги?» – поточнив нумеролог із умовою, що я не буду морочити вам голову балачками про дурну антинаукову основу способу, яким я вам допоможу. Я правильно вас зрозумів? Нехай буде так. Одначе, вам усе ще здається, продовжував той, що я нумеролог, але я маю сказати, тут ви помиляєтеся». Мені просто зручніше так себе називати, аби не присікувалась поліція і аби мене не турбували зайвий раз Чоловічок сухо хихикнув Хе -хе. Аби мене не турбували зайвий раз психіатри Але я математик, я чесний і чистий математик Зебатинський посміхнувся я конструюю електронні обчислювальні машини, вів далі нумеролог, для дослідження ймовірностей майбутнього. Перепрошую. Звучить для вас іще гірше, ніж нумерологія, так? Чому? Маючи доволі інформації і комп'ютер, який здатен виконувати достатньо операцій за одиницю часу, будь-яке майбутнє можна передбачити. Принаймні, в рамках ймовірностей Коли ви розраховуєте траєкторію польоту ракети, аби поцілити у ракету супротивник Хіба ви таким чином не передбачаєте майбутнє? Адже ракета і ракета-супротивник не зіткнуться, якщо їх майбутнє передбачене неправильно От і я роблю майже те саме а що мені доводиться працювати із більшою кількістю змінних, то і результати мої мають дещо менший ступінь певності. Чекайте, ви хочете сказати, що передбачите моє майбутнє? Ну, дуже приблизно. Припустимо, я беру замовлення. У вашому випадку я модифікую інформацію лише зміною прізвища та й годі. Цю модифіковану одиницю інформації я введу в оперативну програму. Далі перевірю інші модифікації прізвища. Я досліджу кожне вирахуване модифіковане майбутнє і доберу таке, яке показує ступінь належного вам визнання проти визнання, яке вам судилося б за існуючих умов. Або ні, чекайте. Давайте я сформулюю інакше. Я відшукаю для вас майбутнє, де ймовірність адекватного визнання вища, аніж його ймовірність у вашому наявному майбутньому. А чому, власне, потрібно міняти прізвище? Із декількох причин. Це єдина зміна, до якої я вдаюся. По-перше, це дуже проста зміна. Врешті-решт, «Якщо я вдаюся до значної зміни або до кількох таких змін, то постає стільки різноманітних змінних величин, що я вже не спроможний інтерпретувати наслідки. Мій комп'ютер все ще недосконалий. По-друге, це реальна зміна. Я ж не можу змінити ваш зріст чи вагу, хіба ні? Або кольорочий чи темперамент? По-третє... Ця зміна значуща, прізвище дуже промовисті для людей. І нарешті почетверте – це поширена зміна, до якої люди вдаються щодня. Різні люди. «А що, коли ви не відшукаєте мені кращого майбутнього?» – запитав Забатинський. «На такий ризик вам доведеться погодитися, повірте». Гірше, мій друже, вам не буде От якось не вірю я у все це Забатинський знічено глянув на чоловічка Знаєте, я б відверто кажучи швидше повірив у нумерологію а, а я сподівався, нумеролог зітхнув Що така людина, як ви, буде почувати себе зручніше, знаючи правду «Мені дуже хочеться вам допомогти. Для вас іще багато, що можна зробити. А маючи мене за нумеролога, ви б не виконали моїх порад. Відкриваючи вам правду, я сподівався, що ви погодитеся прийняти мою допомогу». «Чекайте. Але якщо ви вмієте передбачати майбутнє», – почав Забатинський. хе «То чому я не найбагатша людина на світі? Так? Але ж я багатий. У мене є все, що мені потрібно. Вам хочеться визнання, а от мені? Мені хочеться, аби, аби я просто мав спокій. Я займаюся улюбленою справою, роблю свою роботу. Мене ніхто не тривожить. Уже цим я мільярдер». На життя мені треба небагато грошей, і я їх отримую від, від таких, як ви Допомагати людям, погодьтеся, це чудове заняття І воно, як сказав би, мабуть, психіатр, дає мені відчуття влади і задовільняє моє его То що ж, повернімося до нашої розмови Ви хочете, аби я вам допоміг? Скільки ви казали, це вартуватиме? П'ятдесят доларів. Від вас ще буде потрібна значна кількість інформації. Інформації біографічного характеру. Ось тут, аби полегшити вам завдання, я підготував анкету. Боюся, що вона дещо велика. Однак, якщо до кінця тижня ви надішлете її поштою, то відповідь – Прогноз буде готовий. Він закопили в нижню губу і насупив лоба, підраховуючи про себе. Буде готовий двадцятого числа прийдешнього місяця. П'ять тижнів? Так довго? У мене, мій любий друже, є і інша робота. У мене є і інші клієнти. Коли б я був простим шахраєм, я б зробив все набагато швидше. Ну то як? «Ви погоджуєтесь?» «Гаразд, погоджуюсь», – Забатинський підвівся. «Але повторюю, як ми й домовлялись, все це конфіденційно». «Неодмінно. Анкету із вашою інформацією після того, як я назву необхідну зміну, ви отримаєте назад. І я гарантую, ніхто і ніколи нею не скористається». Ні я, ні хто інший. В дверях кабінету ядерний фізик зупинився. «Скажіть, а ви не боїтеся, що я повідомлю декого, що ви не нумеролог Хе -хе -хе. А хто вам повірить, друже мій?» Нумеролог заперечливо похитав головою. «Складно припустити, що у вас...» І з вашим бажанням конфіденційності з'явиться охота будь-кому розповісти про цей візит. 20-го числа маршал Зебатинський стояв перед дверима з облупленою фарбою, скоза зиркаючи на вітрину. Просто до скла була прихилена невеличка табличка із невиразним і ледь розбірливим через пилюку написом «Нумеролог». Заботинський кинув оком до середини із потаємною надією, що там уже хтось є, і отже у нього буде причина розвернутися і відмовитися від свого хисткого наміру. Він відверто хотів просто повернутися додому». Уже декілька разів він намагався викинути цю справу із голови. Довго не міг примусити себе сісти і заповнити анкету. Писалося дуже марудно. Неймовірною дурістю вважав він виписувати імена друзів, вартість будинку, чи були у його дружини передчасні пологи, якщо були, то коли. Таке він пропускав. Але відмовитися від наміру зовсім Забатинський теж не зміг себе примусити. Кожного вечора щось тягло його повертатися до заповнення анкети. Мабуть, причиною була думка про комп'ютер. Думка про кляту зухвалість цього чоловіка, який вдавав, ніби у нього є комп'ютер. Спокуса розвінчати брехню – і подивитися, що із цього вийде, виявилося врештою нездоланною. І от він надіслав заповнену анкету звичайною поштою, наклеївши на конверт, який не захотів навіть зважити марки на десять центів. «Якщо повернуть, – подумав він, – більше я його не надсилатиму». Але листа не повернули. Отож... Тепер він зазирав у це приміщення. І на його жаль, там було порожньо. Заботинському нічого іншого не лишалося, як просто зайти. Таленькнув дзвіночок. Вийшов старий нумеролог, відхилив дверну портьєру і... «А? Доктор Заботинський? Ви мене пам'ятаєте?» Маршал спробував посміхнутися Ну, звичайно І що ж, що мені судилося? Нумеролог потер одна об одну долоні своїх вузловатих рук Спочатку, сер, одне маленьке питання Маленьке питання гонореру? Перепитав і собі Заботинський Так, роботу я виконав і я заробив свої гроші. Заботинський не сперечався. Заплатити він був готовий. Якщо все зайшло вже настільки далеко, то було б дурістю відступати через звичайні гроші. Тому він відрахував п'ять доларових банкнотів і посунув їх через конторку. Вистачить. Нумеролог повільно перерахував гроші, а потім запхав їх у шухлядку для готівки. «Ваш випадок, Вельми, цікавий!» – почав він. «Я раджу вам змінити прізвище на «Себатинський».» «Себа...» «Чекайте, як це по літерах?» «Просто змініть першу літеру «С». «Себатинський». Зебатинський обурено витріщився на нумеролога. «Ви пропонуєте замінити першу літеру? Просто поміняти «з» на «с» і це все?» «Цього цілком досить. Якщо заміни адекватні, то менша заміна гарантує більшу ймовірність успіху». «Але як зміна літери може на будь-що вплинути?» «А як може впливати будь-яке ім'я?» – м'яко запитав нумеролог. «Я не можу цього пояснити. Якийсь вплив є. Ось і все, що я можу сказати. Я ж застерігав, я не гарантую результатів. Звичайно, якщо ви не бажаєте міняти, то залиште все, як і було». Але у цьому випадку гонорар я не повертаю. «І що ж мені робити?» – запитав Забатинський. «Просто казати всім, що моє прізвище починається на «С»?» «Проконсультуйтесь з адвокатом, якщо дозволите дати вам пораду. Змініть своє прізвище офіційно. Адвокат допоможе вам залагодити деякі формальності». І скільки треба чекати? Ну, я маю на увазі, аби мої справи пішли на краще. А звідки я можу знати? Може, ніколи, а може, завтра? Але ж ви бачили майбутнє. Ви стверджуєте, що бачили його. Ніяк у кристалевій кулі. Ні-ні, доктор Зебатинський. Із свого комп'ютера... Я отримую лише набір закодованих даних. Я можу зачитати вам ймовірності, але от картинок я там не бачив. Зебатинський повернувся і швидкою ходою подався геть. Господи, 50 доларів за заміну літери, 50 баксів за Себатинського. Господи, що за прізвище? Навіть гірше, аніж просто Забатинський. Минув іще один місяць, доки він набрався відваги піти до адвоката і нарешті таки вирушив туди. Він переконував себе, що завжди зможе повернути своє прізвище назад. «Треба просто спробувати», – вмовляв він себе. «Та і зрештою вбісову душу!» Законом же це не заборонено? Аркуш за аркушем Генрі Брандт переглядав теку призвичайним оком людини, яка провела у безпеці вже 14 років. Йому не потрібно було вчитуватися у кожне слово. Будь-що підозріле само стрибнуло б із сторінки та штрикнуло б його в око. «Як на мене, цей чоловік ніби чистий», – сказав він. Сам Генрі Бранд також виглядав чистим, мав округле черевце, рожеве і щойно вмите обличчя. Здавалося, ніби тривалий контакт з усім діапазоном людських погіршень, від можливої необізнаності до можливої державної зради, виробив у нього звичку до частого вмивання». Лейтенант Альберт Квінсі, який приніс цю теку, був молодим і сповненим відповідальності за своє звання офіцера безпеки у Генворській станції. «Але чому тоді Себатинський?» – домагався він. «Чому він так вирішив?» «А чому б і ні?» – знизав плечима Генрі Брант. «Тому що...» Це не має ніякого сенсу. Зебатинський це прізвище іншомовне. І якби мене так звали, то я і сам би його поміняв. Але міняв би на щось англосаксонське. Якби Зебатинський зробив так, то це було б зрозуміло, і я б навіть не звернув на це увагу. Але яка? Яка, скажіть, рація міняти З на С? Я гадаю, ми повинні. З'ясувати першу причину. «А у нього безпосередньо хтось питався?» – запитав Бранд. «А як же?» «Під виглядом звичайної буденної розмови. Я подбав про це заздалегідь. Він відмовляється тільки тим, що йому набридло бути останнім у списках». «Ну що ж, таке трапляється, хіба ні, лейтенанта?» «Трапляється. Але й чому тоді прізвище?» не змінити на Сенс або Сміт, якщо йому так закортіло на С, якщо йому так набридло «зет». Чому б не бути послідовним до кінця і чому не пересунутись на самий початок алфавіту? Чому, скажімо, не Аронс? Ну, не нато англосаксонське, пробурмотів Бранд. А потім додав: Але тут йому нічого не закинеш. Незалежно від наших підозр щодо зміни прізвища, для звинувачення цього замало. Лейтенант Квінсі не міг приховати розчарування. Зізнайтеся, лейтенанте, почав допитуватися Брант. Вас наче щось непокоїть, так? Що у вас на думці? Якась версія? Кажіть вже, кажіть! Лейтенант спохмурнів. Його світлі брови звелися до купи, а губи суворо стислися. Добре, хай йому чорти, сер, але ця людина росіянин. Аж ніяк, похитав головою Брант. Він американець у третьому поколінні. Я хочу сказати, що у нього російське прізвище «Сер». Із брендового обличчя зникла дещиця оманливої лагідності «І знову ви помиляєтеся, лейтенанте! Це прізвище Польське!» Лейтенант нервовим порухом підняв руки долонями догори «А хіба не один біс?» «Ніколи не кажіть цього полякам!» – відрізав бренд, чия мати мала дівоче прізвище Вишевська Потім додав дещо розважливіше. «Ну, гадаю, і росіянам теж не слід так казати». «Ну, я, я не це мав на увазі, сер, червоніючи почав виправдовуватися лейтенант. «Я мав на увазі, що і поляки, і росіяни, вони по той бік завіси». «Ну, це відомо всім». «Отож». І Зе Батинський чи Се Батинський, називайте, як вам подобається, але він... Він може мати там родичів. Він із третього покоління. Я гадаю, у нього можуть бути там троюрідні брати і сестри. Ну то й що із того? Саме по собі нічого, сер. Багато людей можуть мати там далеких родичів. Але... але Зе Батинський... Змінив своє прізвище. Ну, а далі? Може, він намагається відвернути нашу увагу? Може, якийсь троюрідний брат стає там надто знаменитим, і наш Зебатинський боїться, що родинні зв'язки підмочать його власні шанси на просування? Ну, але зміна прізвища нічого не дає. Він все одно лишається тим самим троюрідним братом. Звісно, але він, він позбувається відчуття, ніби він витикає нам очі своїми родинними зв'язками. Ну, а самі ви коли-небудь чули щось про якогось Забатинського на тому боці завіси. На жаль, ні, сер. Тоді він не може бути надто знаменитим. «Звідки про нього довідався б наш Зебатинський?» «Ну, можливо, він підтримує зв'язки з родичами. За умови, що він ядерний фізик, це вже викликає підозру!» Бранд знову методично поперегортав теку. «Страшенно тонко, лейтенанте! Настільки тонко, що аж абсолютно непомітно! Скажіть, сер. А ви якось інакше можете визначити причину саме такої зміни прізвища? Ну, ні. Не можу і визнаю це. В такому разі, сер, я вважаю, що ми повинні провести розслідування. Ми повинні на тому боці віднайти людину на прізвище Зебатинський і перевірити, чи не існує якогось зв'язку. Голос лейтенанта трішки поучнішав. Йому спала на думку нова ідея. А може він змінив прізвище, аби відвернути увагу від них, аби прикрити їх? Ну, тоді він якраз зробив протилежне, розважливо похитав головою Бранд. А може він цього не усвідомлює, але прикриття росіян якраз і може бути мотивацією зміни прізвища.